Почала спостерігати. Вдавала, що шиє, але очей з вулиці не зводила. Близько пів на одинадцяту довгоочікуваний віз, уже порожній, з'явився на шляху назад. Але Сем не дивився навколо. Їхав задумливо. «Семе!» – гукнула вона. Він здригнувся, озирнувся, і його обличчя засяяло. Покликав хлопчину, що потримав коня, сам зістрибнув із воза і підійшов до вікна. «Я б зійшла до тебе, Семет, та мені це нелегко», – сказала вона. «А ти знав, що я тут живу?» «Знав, що десь тут, місіс Твайкот. Я часто виглядав у вас». Він коротко розповів, як опинився тут залишив садівництво в селі під Олбрікемом і тепер працював керівником у заможного овочівника на південь від Лондона. Його обов'язки включали дві-три поїздки на ринок Ковенгаден щотижня. Відповідаючи на її зацікавлені розпитування, він зізнався, що переїхав сюди близько двох років тому, після того, як прочитав у місцевій газеті, що колишній пастор із Гейміда помер у південному передмісті Лондона. Йому закортіло дізнатися, де вона тепер, і він довго блукав околицями, допоки не отримав теперішнє місце. Вони заговорили про рідне село в милому північному Весексі, де гралися в дитинстві. Вони намагалися не забувати, що тепер поважна пані їй не личить бути надто відвертою з семом. Але сили швидко зрадили її, голос здригнувся, і очі наповнилися слізьми. «Здається, ви не щасливі, місіс Твайкот», – запитав Сем. «О, звісно. Я ж лише рік тому втратила чоловіка. А, але я подумав про інше. Ви не хотіли б повернутися додому? Тепер мій дім тут назавжди. Чоловік залишив мені цей будиночок, але вона не витримала. Так, Семе, я сумую за домом». «Як же хочеться повернутися до рідного краю, жити там до смерті і більше нікуди не рушати!» Та одразу схаменулась. «Не знаю, що на мене найшло. У мене ж є син, знаєш, мій дорогий хлопчик. Він зараз у школі. Десь поблизу я бачив тут кілька шкіл. Та ні, не віддам я свого сина в таку діру. Він у приватному коледжі, одному з найкращих в Англії». От халепа. Я й забув, мем, ви ж справжня леді, вже стільки років. Яка ж я леді, сумно сказала вона. Ніколи не була нею. А от мій син джентльмен. І це, через це, ох, як мені тяжко, семе. Розділ третій. Таке неочікуване відновлення знайомства швидко переросло у дружбу. Софі часто читувала біля вікна, щоб перекинутися з Семом, бодай, словом, вдень чи вночі. Їй було боляче, що не може спуститися і поговорити з ним вільно, не поспішаючи, а не на з вікна. Якось уночі, на початку червня, коли вона знову чекала його після кількох днів мовчання, Сем зайшов у хвіртку і несміливо сказав. «Думаю, вам би не завадило подихати свіжим повітрям». «Мій віз сьогодні напівпорожній. Може поїдете зі мною до кого -дгадина. Я постелив мішок на капусту. Буде зручно. А назад візьмете кепу. Усі ще спатимуть. Спершу вона вагалася, але згодом, тримтячи від збудження, похабцем зібралася, накинула плащ і вуаль і обережно, тримаючись за поручні, спустилася сходами, як робили лише в крайніх випадках. Сем чекав її на ганку. Коли вона відчинила двері, він підняв її на руки, переніс через галявину і посадив у віз. Безкрайній проспект був тихий і порожній. Ліхтарі тяглися вдалину, зливаючись у мерехтливу стрічку. Повітря було свіже, як у селі. Мерехтіли зорі, тільки на північному сході вже займалася бліда заграва. Сем дбайливо влаштував Софі і віз рушив. Вони говорили, як колись, тільки Сем іноді зупиняв себе, боючись бути занадто фамільярним. А вона невпевнено казала, що, мабуть, не мала права дозволити собі таку вільність. «Але ж мені так самотньо вдома», – додавала вона. «А ця прогулянка – справжнє щастя». «Вам неодмінно треба час від часу їздити зі мною, Люба Місіс Твайкот. Лише тоді й можна подихати справжнім повітрям». Починало світати. Горобці зашорхотіли по бруківці, будинки ставали вищими, вулиці вущими. Коли вони дісталися темзи, сонце вже сходило. Переїжджаючи міст, вони побачили, як за собором святого Павла виглянуло ранкове світло. Річка виблискувала в його променях. Біля Ковандгадена Сен посадив її в кеп, і вони розпрощалися, глянувши одне одному в очі. Як це роблять справжні друзі. Вона щасливо дісталася додому, відчинила двері і увійшла непомічено. Свіже повітря і товариство Сема оживили її. Щоки зарум'янились, обличчя посвітлішало. З'явилося щось окрім любові до сина, заради чого варто було жити. Софія чисто в думках добре розуміла, що нічого поганого у прогулянці не було але також усвідомлювала, наскільки неприйнятною вона могла видатись з погляду суспільної моралі. Проте невдовзі вона знову піддалася спокусі. Поїхала з Семом ще раз. Цього разу в розмові вже відчувалася ніжність. Сем сказав, що не може її забути, навіть попри те, як вона чинила з ним колись. Потім, після довгих вагань, він поділився мрією. Йому не до душі робота в Лондоні, і він хоче відкрити крамницю овочів у Олдбрікемі, головному місті їхнього гравства. З'явився слушний випадок. Літні подружжя продавало свою крамницю. — То чому б не купити семе? — спитала вона. Серце її калатало. — Бо я не знаю, чи ви захочете бути зі мною. — Ні, боюся, ви не зможете. «Ви стільки років були справжньою леді. Хіба ви погодитеся стати дружиною простого чоловіка?» «Не знаю, чи зможу», – прошепотіла вона, налякана його словами. «О, якби ви тільки погодилися», – вигукнув він, – «жили б ми в кімнаті за крамницею, а ви б одним оком визирали через шибку, коли мені доведеться відійти. І все. І ваша нога нічим би не заважала». Я побходився з вами, як і з герцогинею, Софії, люба моя. Дозвольте мені сподіватися, благав він. Семе, скажу тобі щиро, мовила вона, торкаючись його руки. Якби все залежало тільки від мене, я б з радістю погодилась, хоч і з другим шлюбом я втрачу все, що маю. Ну і нехай, своє в нас буде. Це дуже шляхетно з твого боку, мій милий, милий Семе, але. «Є ще дещо. У мене ж син. Іноді, коли мені дуже тяжко, здається, що він мені і не син зовсім, а просто хлопчик, залишений мені на піклуванні покійним чоловіком. Ніби й не мій. І завжди він тягнувся більше до батька. Він такий освічений, не зрівняти зі мною. Хіба я можу бути для нього гідною матір'ю? Я можу йому сказати». «Так, звісно», – погодився Сем, читаючи її думки, і розуміючи, чого вона боїться. Але ж ви маєте право чинити, як хочете, Софі, тобто, місіс Твайкот, поправився він. Це ж ваш син, дитина, а не ви. Ах, Семе, ти не розумієш. Я вийду за тебе, якщо тільки зможу, але ти маєш почекати. Дай мені час. Син був у захваті від її слів, але вона не поділяла його радості. Вона не знала, як сказати все це Рендольфу. Доведеться чекати, доки він вступить до Оксфорду. Тоді її вибір не вплине на його майбутнє. Але якщо він буде проти, чи зможе вона встояти? Наблизився день щорічного матчу з крикетом між коледжами, і вона так і не заговорила з ним. Сем до того часу вже повернувся до Олбрікема. Місіс Твайкот почувалася того дня краще, ніж зазвичай. Вона пішла з Рендольфом на матч і навіть трохи походжала, тримаючись за його руку. Їй спало на думку, що саме серед святкової метушні вона могла порушити це болюче питання. Коли син буде напіднесені, а домашні справи видаватимуться дрібницями. Вони йшли під пекучим липневим сонцем, мати і син, такі далекі і водночас близькі. Софі бачила безліч юнаків, схожих на Рендольфа. В білих комерцях і пласких кашкетах поруч стояли екіпажі з рештками розкішних сніданків. Кістками, недоїденими пирогами, пляшками з-під шампанського, склянками, тарілками, серветками, фамільним сріблом. В екіпажах сиділи пихаті батьки. Не було серед них жодної простої жінки, як вона. Якби ж Рендольф не прагнув до них, не вкладав у це всі думки, не намагався належати до їхнього класу, яке то було б щастя. Натовп зірвався на вигуки. Хтось зробив влучний удар. Рендольф підстрибнув, намагаючись побачити, що сталося. Софі спіткнулась і проковтнула слова. «Мабуть, не час». Контраст між тим, що вона хотіла сказати, і тією атмосферою, до якої так тягнувся її син, був би занадто різким. Вона вирішила почекати ліпшої нагоди. Нарешті, одного вечора, коли вони залишились вдвох у їхньому скромному домі, вона зважилась і сказала Рендольфу про можливе одруження. Вона пом'якшила новину, пояснивши, що мова йде про далеке майбутнє, коли він матиме власне життя. Хлопець погодився, що це розумно, і запитав, чи є в неї хтось на прикметі. Вона завигалася, і в нього, здається, виникло лихе перечуття. Він висловив надію, що її обранець джентльмен. «Навряд чи ти вважатимеш його джентльменом», – несміливо мовила вона. «Він проста людина, як і я колись, до знайомства з твоїм батьком». І слово за словом розповіла все. Обличчя хлопця спершу залишалося байдужим, але потім він спалахнув, опустив голову на стіл і заплакав. Мати схилилася до нього, цілувала, гладила як дитину і плакала разом з ним. Але він стрепенувся, підвівся і пішов у свою кімнату, зачинившись ізсередини. Вона стояла біля дверей, намагалася його вмовити, благала крізь замкову щелину. Минуло чимало часу, поки він не відповів. Нарешті з крильком. «Сором і ганьба! Це мене зруйнує! Селюк! Нікчема! Посміховисько! Я стану посміховиськом для всіх джентльменів Англії!» «Ні, ні, не кажи так. Може, я і справді помиляюся. Я боротимусь із собою», – благала вона принижена. Не встигли канікули Рендольфа завершитись, як прийшов лист від Сема. Йому несподівано пощастило. Він купив крамницю, найбільшу в місті, і фруктову, і овочеву. І сподівається створити дім, гідний навіть її, Софі. Чи не міг би він приїхати до Лондона, щоб її побачити? Вона зустрілася з ним таємно і сказала, що йому доведеться ще зачекати, поки вона зможе дати остаточну відповідь. Минала осінь, і коли Рендольф приїхав на Різдво, вона знову підняла питання про шлюб. Але юний джентльмен був непохитним. Минали місяці, вона знову пробувала. І знову відступала. Потім ще раз. Понад п'ять років ця лагідна жінка благала і умовляла сина. Вірний Сем повернувся до залицянь із ще більшою рішучістю. Якось на Великдень, день, коли Рендольф, що вже завершував навчання в Оксфорді, приїхав додому, вона знову завела мову про майбутнє. Як тільки він стане священником, доводила вона, матиме власний дім. І тоді її з її неосвіченістю варто було б відпустити. Краще вже зараз. Цього разу він розлютився по-справжньому. Вона теж проявила незвичну впертість, і Рендольф злякався, що в його відсутності вона зробить по-своєму. У гніві та зневазі до її низького смаку він змусив матір, стоячи на колінах перед імпровізованим вівтарем у його кімнаті, присягтися перед розп'яттям, що не вийде заміж засема Гобсона без його згоди. «Це мій обов'язок перед батьком», – сказав він. Бідна жінка поклялася, сподіваючись, що згодом він пом'якшає, коли стане пастором. Але марно. Виховання остаточно придушило в ньому все людське. І хоч ніхто б на світі не постраждав, якби його мати зрештою знайшла щастя з вірним очівником, він залишався непохитним. Тим часом її хромота посилювалась, і вона майже не покидала свого будинку в південному передмісті. Її серце, здавалося, висихало від туги. «Чому я не можу сказати Сему, що погоджуюсь? Чому?» – пошепки благала вона, коли навколо не було нікого. Одного разу... Років через чотири у дверях найбільшої фруктової крамниці Олдбрікема стояв чоловік середніх літ. То був її господар. Але цього разу не в робочому одязі, а в строгому чорному костюмі. Вікна були частково закриті жалобними фіранками. Від вокзалу наближалась жалобна процесія. Вона пройшла повз лавку і рушила в бік Геміда. Поки екіпажі повільно проїздили, господар стояв із капелюхом у руці. Очі його були, повні сліз. А з вікна похоронного Кеба на нього дивився похмурий, чисто виголений, молодий священник у застібнутому на всі гудзики Сюртоку. Текст читав? Ярослав Макеєв. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, хоча б із семи слів, ви знаєте, що це дуже допомагає просуванню. А також обов'язково підпишіться на канал. Так ви не пропустите вихід нових творів. З вами був Ярослав Макеєв. До зустрічі!